Відчайдушна ніжність – ось так можна було б назвати те, що я відчував доліки. А ще точніше – відчай та ніжність. Але це звучало зовсім безнадійно. Мені здавалося, що вона помилково замкнулася в чотирьох стінах із таким покидьком, як я. Я купував їй безліч різноманітних речей для малювання. Діставав дорогі олійні фарби, полотна, пензлі, тюдники, переносний та великий. Мені справді дуже подобалися її картини. Однак мені здавалося, що тепер вона малює тільки заради того, аби я цьому порадів, не більше. Кілька разів я пропонував влаштувати виставку, але вона повторювала свій улюблений порох, непевно знизувала плечима. Часом він мене дратував. Можливо, тому що сам не міг ось так відсторонитися від марнот. А вона могла так само весело та спокійно жити на голому вітті. Коли вона не малювала, то займалася шиттям, Точніше, у неї був рідкісний дар до перекроювання звичайних речей у маленькі шедеври. Всі її речі були незвичними. Особливо мені запам'яталася джинсова куртка, яку вона розмалювала спеціальними фарбами та пришила гудзики, що були обшиті тканиною, на які вона якимось дивним чином вималювала мініатюри із зображенням Янголів. На одній з вечірок одна високоповажна мадам пропонувала за цей витвір мистецтва шалені гроші, а потім ще довго набридала дзвінками, благаючи ліку робити щось подібне на замовлення. Ця куртка особливо зворушувала мене. Я любив, коли вона вдягала її, з особливою ніжністю застібавці дивовижні гудзики». Проте Ліці не подобалася, коли я ставився до неї, як до дитини. Ну, власне, вона не була дитиною. Часом дивилися на мене такими очима, що я ніяковів. Намагався не помічати такі погляди. Проганяв думку, що насправді ліка безодня, в яку міг би впасти будь-який чоловік. Я навмисно називав її зменшувально лагідними слівцями, усвідомлюючи, що роблю це для того, аби самому не впасти, не дати волі почуттям, які б не були такі поблажливі і зверхні, як батьківські. Протягом року ми побували в її родичів не більше шести семи разів, на якихось у вузько сімейних посиденьках. Частіше зіштовхувалися на різноманітних офіційних вечірках, вернісажах та презентаціях, куди я змушений був час від часу ходити. За день чи два до призначеної події я відчував справжню наркоманівську ломку, напивався безтями, намагався повернутися додому якнайпізніше, коли ліка вже спала і до ранку курив на кухні, посилаючись на виробничі проблеми. Тому під час кожного візиту виглядав досить пошарпано, з синіми колами під очима та щетиною на запалих вилицях. І тоді Ліка приймала від батьків співчутливі погляди, а я – повне бойкотування своєї присутності за патріархально-родинним столом. Ну, зрештою, так мені було легше. Я нібито дрімав, примружувався і поводився досить мляво, як справжній чоловік-відлюдник. Звичайно ж, усе це було удаваним, награним. Так мені було легше сховати свою жадібну цікавість і згасити бурю емоцій, котрі нуртували в мені. Мій спраглий інтерес – Межував із фетишизмом. У ванній кімнаті я, як останній ідіот, роздивлявся шампуні та креми. Крутив у руках її зубну щітку і занурював обличчя в її рушник.